Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nesta'firu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh.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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا سرين ان الانسان لفي حسر الا الذين امنوا وعملوا العمل الصالحات ودوا صوب الحق ودوا صوب الصبر سبح الله العظيم قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وكما Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu taala. Dan masih lagi diberi taufik untuk berada di dalam ketaatan kepadanya dan meneruskan pengajian kita. Jadi kita dah sampai ke muka surat 217. Cara mengikut imam. Bismillahirrahmanirrahim Cara mengikut imam Cara mengikut imam Sebagaimana yang disyariatkan Tidak akan benar-benar terlaksana Melainkan dengan beberapa syarat Dan cara yang seharusnya Diberi perhatian Dan dilaksanakan Ianya banyak dan Bolehlah kita simpulkan seperti berikut Yang pertama makmum hendaklah tidak berada di hadapan imam Sekiranya dia berada di hadapan imam maka batal ikutannya kerana Rasulullah SAW telah bersabda Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Inna maju'ilal imamu liyut, liyut tamabih Terus semuanya imam itu dijadikan untuk diikuti Maksud diikuti tidak akan berlaku melainkan orang yang mengikut berada di belakang Walau bagaimanapun sekiranya dia berdiri selari dengan imam Maka dia tidak merosakkan sembahyangnya sekalipun hukumnya adalah makruh. Disunakan kepada mamut supaya berdiri di belakang sedikit daripada imam Dan sekiranya dia berada di hadapan imam maka batal sembahyangnya ukuran yang diambil kira sama ada dia berada di hadapan atau di belakang imam ialah tumit sekiranya bilangan makmum ialah dua orang atau lebih hendaklah mereka membuat sah di belakang imam sekiranya seorang sahaja maka hendaklah berdiri di sebelah kanan imam dan jika orang kedua datang, dia hendaklah berdiri di sebelah kiri imam Kemudian kedua-duanya berundur ke belakang atau imam melangkah ke hadapan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa diberkata aku semasa sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku berdiri di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Sakhir dan berdiri di sebelah kiri baginda. Kemudian baginda mengambil tangan kami sehingga kami diletakkan berdiri di belakang baginda. Jadi makmum tidak boleh melebihi Ataupun berada kedudukan makmum tersebut Lebih daripada imam dan ukuran dia tumit Bermakna tumit Imam mesti di depan dan tumit makmum belakang Tapi perlu diperhatikan betul-betul lah, Setiap keadaan Jadi terkadang-kadang bila kita masih lagi sujud misalnya, bila kita sujud kan tumit kita terangkat kemudian imam bangun dari sujud kemudian dia berdiri bila dia berdiri, kita masih lagi sujud kan kadang-kadang -kadang. jadi ketika dia berdiri tadi dan kita punya tumit tegak tadi, jadi itu pun kena pastikan bahawa tumit kita di belakang faham sebab tu di dimakruhkan makruh, di Semayang Selari dengan imam Sebab takut-takut nanti akhirnya Jadi batal pasal apa Kalau kalau pergerakan dia sama dengan imam Imam bangun sujud dia pun terus bangun sujud Maknanya tumit tu mungkin Sempat dia kejarlah Tapi kalau misalnya dia Bila dia dah Kalau kita tiga-tiga perhatikan Kenapa ni kena praktikal tapi Pandai-pandai bayangkan lah disujudkan terangkat. Maknanya tumit dia dah melebihi tumit imam. Zul. Ini kalau kita meletakkan di sini ukuran dia yang paling paling sesuai, ukuran ni paling selamatlah hang kata, tumit apa ni, tumit imam tu dengan jari kaki itu. Satu lain. Depan sikit pun tak apa tapi lebih hati-hati lagi itulah sebab apa bila nanti bila kita apa? bila kita time sujud tu bila kita angkat tumit kita tu kita tegakkan kaki kita kan masih lagi kita punya tumit tu tidak melebihi tumit imam itu kalau semayang dua orang kalau semayang tiga orang tak ada masalah lah duduk belakang imam kan dan juga di atas eh? masjid dua tingkat masjid dua tingkat makmum di atas pun tidak boleh melebihi tumit imam jadi yang biasa itulah kalau kita semayang sebelah imam disunakan diri sebelah kiri dan kalau ada yang datang nanti kita berundur ataupun imam maju ke hadapan Disunarkan jarak antara imam dan makmum tidak melebihi tiga hasta dan demikianlah juga jarak antara dua saf. Apabila makmum terdiri daripada golongan lelaki dan perempuan, maka golongan lelaki berada di saf pertama di belakang imam dan perempuan berada di belakang saf lelaki. Sekiranya makmum hanya terdiri daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, Maka lelaki tersebut hendaklah berdiri di sebelah kanan imam dan perempuan berdiri di belakang lelaki. Imam, mak makmum seorang lelaki, sebelah imamlah belakang sikit tumit tadi. Kemudian perempuan belakang. Hmm. Sekiranya jemaah tersebut hanya golongan perempuan sahaja, maka imam yang juga seorang perempuan hendaklah berdiri di pertengahan kerana perkara tersebut sabit daripada Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhha sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sekiranya jemaah tersebut hanya golongan perempuan sahaja, maka imam yang juga seorang perempuan hendaklah berdiri di pertengahan Kerana perkara tersebut Sabit daripada Aisyah dan Ambul Salamah Apa maksud ini? Beri di pertengahan Ini ada yang SMS kata Imam tu perempuan Duduk sebaris dengan Makmum Satu sah Imam di tengah-tengah South Cuma imam setapak Ke Hadapan Jadi Wallah malam lah Perempuan lebih tahu lah Nanti saya saya, saya check balik Adalah makruh jika makmum berdiri Seorang diri dalam Satu sah bahkan dia mendalam masuk ke dalam sah sekiranya didapati ada ruang dan jika tiada disunahkan menarik seorang yang berada di sah hadapan supaya berada di sah belakang bersamanya selepas takbiratul ihram selepas takbiratul ihram orang yang ditarik disunahkan supaya menolongnya dengan undur ke belakang supaya dia mendapat pahala dan kelebihan tolong menolong dalam melakukan kebaikan Catatan kaki tengok ini dilakukan kerana sekiranya dia berpendapat makmumnya ingin ditariknya bersetuju dengan tindakannya sekiranya tidak maka janganlah menariknya malah dilarang berbuat demikian kerana takut berlaku sesuatu yang tidak diingini <gulungan> Macam mana nak tahu dia tak suka Ha Ha, jadi kita tarik sekali, kita tak bergerak, tak ada respon. Tak payahlah kali kedua tarik. Silap-silap nanti. Yang kedua, hendaklah makmum mengikuti imam dalam semua perpindahan imam. Dari satu rukun kepada satu rukun dan semua rukun semayang yang berbentuk perbuatan yang ini rukun faqli. Ikutan tersebut ialah dengan maksud bahawa permulaan perbuatan makmum hendaklah terkemudian daripada perbuatan imam dan imam terlebih dahulu selesai daripada makmum. Sekiranya makmum terlewat daripada mengikut imam dengan satu rukun maka hukumnya adalah makroh sekiranya terlewat dengan dua rukun yang panjang seperti imam sudah melakukan rukuk i'tidal kemudian sujud dan bangkit daripadanya sedangkan makmum masih berdiri tanpa apa-apa keuzuran maka batal semayangnya. wui panjang eh nah ini dalam fatwa muin kata lain terlewat daripada imam satu rukun, hukum dia haram tapi sah semayang yang makruh ni kalau serentak dengan imam serentak dengan imam makruh dia serentak macam ni, imam berukuk dia rukuk, imam tidak, dia tidak lima sujud dia sujud, hukum makruh hukum dia kita imam selesai rukuk, baru kita rukuk imam selesai beri tegak atidal, baru kita rukuk tidak imam selesai sujud sempurna, baru kita sujud, itu sunnah sama makruh. satu tertinggal, sengaja lah, haram, tapi sah semayang dua tertinggal, batal Ah hmm? ha, itu nanti, ini tanpa ada keuzuran lah, itu bab-bab lain ini tanpa ada uzur, tanpa ada apa-apa uzur dan ha, ikut sama-sama makruh. melainkan Mazhab Hanafi dia memang sama-sama. Mazhab Syafi'i Imam selesai melakukan rukun dia, baru kita buat. Maknanya Imam turun rukoh, dia dah sempurna rukoh dia, baru kita rukoh. Itu di Sunnah. Kalau sama-sama sebentar makruh. Kalau tertinggal, maknanya Imam dah rukoh dan kemudian Imam sempurna, eh tidak, kita kita borong rukun, tertinggal satu rukun lah, tak bersama dengan imam satu rukun, haram hukum dia, tapi, sah semayang, tapi kalau tertinggal dua rukun, imam dah rukun, punak aktidal, turun untuk sujud, kita belum lagi rukun, batal semayang, haram dan batal semayang lah, faham, tapi ini lain pula ni, Allah, dia orang tak pakai ni kitab ni, dalam, dia orang pakai kitab, bunyi muamalah buyuknya kalau kita perkemahan haji ni hmm itu nanti lu itu ada uzur bab masalah ada uzur nanti dia nanti dulu, lepas ni okey dia punya kata eh Sekiranya makmum terlewat daripada mengikut imam dengan satu rukun maka hukumnya adalah makruh. Ha, ini hukumnya haram bukan makruh. Sekiranya terlewat dengan dua rukun walaupun rukun pendek, diterus rukun panjang kan. Rukun pendek maksudnya i'tidal pun dia anggap kira rukun panjang ni, rukuk, sujud. Macam aktidal dan duduk di antara dua dua sujud tu, itu rukun pendek. Jadi dua rukun saya tak kira panjang dan pendek. Maknanya rukuk dan aktidal, tertinggal dua rukun haram dan notasemayang. Dia tulis sini, rukun panjang pula lah. alam pendapat mana satu yang lebih rajah, nanti saya pun kena cek balik ni. Ini masalah yang tak ada uzur, eh tak ada uzur, tak ada ini normal. Kalau ada uzur tu nanti. Sekiranya kelewatannya itu disebabkan keuzuran, seperti bacaannya lambat, maka dia boleh tertinggal daripada mengimam-imam dengan tiga rukun panjang. Ah ha, ini okey sekiranya dia masih belum sempat mengikut imam selepas itu maka dia wajib mengikut perbuatan imam dengan meninggalkan perbuatan yang dia sedang lakukan itu, kemudian dia lah menambah kembali rakaian yang tertinggal tadi selepas imam beri salam antara-antara keuzuran dia duit panjang yang pertama kita bencang makmum, -makmum muafiq dulu Makmum muafiq ni makmum yang mana dia mempunyai waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Boleh dihabiskan dalam bacaan yang normal tak terlalu cepat dan tak terlambat. Dan mana dia masuk semayang tu tak semestinya. Tak beratul Sama-sama tak kebir, imam tak kebir, dia pun tak kebir. Ini mana mungkin dia masuk lambat sekiranya macam imam tengah baca Fatihah, dia pun masuk pun sempat lagi baca Fatihah maknanya dia makmum ni makmum Muafiq dia sempat membaca Fatihah mempunyai waktu juga tetapi disebabkan imam tadi wala dhalin amin tu bismillahirahmanirrahim inna ataina kal kautsar bersalawat ke mana inna syana gawan abtar baju macam je tu rukuk Allahu akbar makmum kelangkabut jadi dia di situ dimaafkan tiga rukun panjang untuk menyelesaikan bacaan fatihah dia. di rukun panjang tu maknanya imam rukun dia boleh baca fatihah lagi. Imam tidak tak dianggap. Sebab yang tidak rukun pendek. Imam sujud pertama. Maksudnya dah dua rukun panjang. Dia tak habis fatihah lagi. Imam duduk di antara dua sujud. Dia tak habis fatihah lagi. Okay. Duduk dan sujud tak apa. Rukun pendek. Imam sujud yang ketiga. Eh, sujud yang ketiga. <laughs> sujud yang kedua. Bermaknanya rukun panjang yang ketiga lah. Maka di situ dia tak habis lagi. Baca fatihah juga. Dan kalau dia habiskan juga, tak sempat, tak sempat nanti nak kerja, imam makan bangunan dari perusahaan kedua. Maka dia kena tinggalkan fatihah dia. Dia terus tengok, kalau imam tu nak naik rekat ke dua, ataupun empat, dia berdiri lah. Dia tak payah nak kerja lagi bangun balik. Dia berdiri je. Dia berdiri sahaja, tunggu imam tu ditegak balik masyuraq. Jadi maknanya dia dah hilang satu rakaat. Tapi kalau imam tu bangkit daripada sujud duduk tahiyat, maka dia terus duduk tahiyat. Faham? Kalau dia degil juga nak habiskan Fatihah juga, hmm. boleh mufaraqah. Ni nama faraqah, habiskanlah Fatihah kau. Ha mestu semayam seorang. Okey, ya. Yeah. Ah, kalau tadi bila dia sama ada dia dah tunggu maknanya dia sama ada dia tunggu imam, imam berdiri ataupun imam duduk tahiyah dia duduk tahiyah maka lepas imam salam dia kena tambah satu rakan lagi lah itu makmum muafiq makmum muafiq tu mana dia cukup baca-baca ataupun masalah imam cepat sangat baca ataupun dia terlupa yang kedua, yang pertama tadi imam baca cepat yang kedua dia terlupa mengalamun kan dia sempat baca fatiah mengalamun-mengalamun tiba-tiba imam rukuh Allah Akbar dia wajib habiskan fatiah dan diberi beri rukusah 3 rukun panjang juga dia mengalamun ha, ataupun dia mengalamun ke terlupa ke, ke apalah maknanya masa imam Allah Akbar rukuh boleh dia tengok, eh tak baca fatiah lagi maka dia kena penuh dia kena baca fatiah sampai habis lepas apa dia muafiq sebab dia terlalai dengan lambun tadi. Dan dia diberi rukusah juga tiga rukun panjang. Itu yang muafiq. Dan yang tergagak-gagak itu termasuk lambatlah. Macam dia tergagak-gagak cuba nak habiskan. Dia pun diberi rukusah tiga rukun panjang. Melainkan kalau dia sengaja-sengaja mengulang-ulang dua tiga kali kalimat. Yang tak perlu diulang. Dia sahaja-sahaja nak ulang. Itu nanti bukan uzur. Ha, itu kalau dia tertinggal dua rukun batas mayang. Yang bukan uzur tak boleh kita tinggal dua rukun. Okey. Hmm. Tengoklah kalau kalau kalau dia dia masuk-masuk tu, imam dah baca Fatihah kan. Amin. Ha, jadi dia dia boleh masuk. Bila dia masuk imam baca amma yatasaaluna. Okeylah. Insya-Allah la ko imam kan baca sampai sampai ayat 10 ke 20 ke dia jangan trick ya ammayatasalun Allahu akbar ada <laughs> fundi gaya dia ni autentik gaya lah dia sunat kan tak boleh satu ayat tiga ayat sebab surah sekurang-kurangnya tiga ayat ammayatasalun annabil azim allazi hum fi mukhtalifun Allahu akbar ha <laughs> ni kan tertipu dia <laughs> ingatkan panjang tapi kalau dia danglah macam tu berarti dia bukan muafiq dia masbuk ah <laughs> Biasanya imam kalau baca surah tu biasanya panjang kan. Tiba-tiba imam tu tak tahu lah tiba-tiba tiga ayat je cukup. Kan? Jadi dia daripada mula-mula dia rasa macam muafiq. Tapi bila imam dah tiba-tiba tu maknanya dia masbuklah tu. Maknanya dia tak sempat baca Fatihah. Maknanya dia baca sekadar mana sempat baca Fatihah, dia ikut air lah kok. Ha, maknanya dia bukan muafiq, dia masbuk. Mu'afi' ni maknanya dia sempat baca Fatihah lah. Maknanya walaupun dia masuk lepas Fatihah. Tapi imam tu baca surah panjang. Yasi ni misalnya kan. Ha? Dia. Aha. Tak. Imam ni dia baca dengan cepat lah. Kalau dia, imam tu baca inna atau enak dengan lambat kan, steady je dia selepas-lepas fatihah, dia patut ada break ada disaktah sikit, lepas dia baca enak-tenak pun, sempat lagi baca fatihah sebab selalu imam kena baca izah ajar pun sempat lagi, izah ajar pun 3 ayat juga sempat, ini dia memang tak sempat ni. faham Yalah dia, dia dia ikut imam dah mula-mula ataupun ikut tengah-tengah fatihah, sempat-sempat kan disunatkan baca fatihah selepas amin Amin baru baca fatihah Jadi imam tu baca Maknanya dia wajib membaca fatihah lah Dia bukan masbuk Jadi, Imam cepat baca ha, Dia disunahkan untuk uh, Dia disunahkan Dia wajibkan untuk menghabiskan fatihah dia Dan diberi rukhsah tiga rukun panjang Tapi kalau yang dia masuk selepas fatihah misalnya kan Lepas ada Amin waktu tu join ha, Ini ada dua kemungkinan Mungkin dia masbuk mungkin dia muafik Kalau imam tu baca surah panjang Berarti dia muafik lah Ha, masalah dia nanti macam ni Dia masuk lepas fathiyah Imam imam dah amin baru dia join Ada dua kemungkinan Mungkin dia masbub atau dia muafiq Kalau imam tu baca surah pendek Maka dia masbub lah Tak kira mau cepat ke lambat Pendek ke mana dia tak sempat dah fathiyah Sebab dia masbub uh, masuk-masuk dah lambat Tapi kalau imam tu baca surah panjang Macam baca surah Kata apalah panjang 30 ayat Tabarukul Haji sampai habis misalnya dia tak dianggap sebagai masbub sebab apa dia sempat baca fathiyah katakanlah dia mengelamun waktu tu, dah habis ayat 30 ayat bawa imam rukuk, bawa dia dekat alamak, tak baca fathiyah maka dia wajib baca fathiyah sampai habis, pasal dia muafiq, dia bukan masbub tapi kalau imam tu baca surah pendek dia masuk pun selepas habis fathiyah dia masuk, waktu imam baca surah pendek maka dia masbub sebab dia dah cuba dah, makna dia terus takbir terus baca fathiyah kalau itu mazbuk eh? Muafiq dah selesai okey? Ini mazbuk pula Mazbuk ni maknanya dia Tidak mempunyai masa yang cukup Untuk membaca fatihah Secara keseluruhannya Jadi apa dia buat Dia masuk, dia takbir, dia baca Terus baca fatihah Mazbuk ni bila imam dah amin Terus baca fatihah Jangan nak ngada-ngada. Auzubillah. Waj Allahu Akbar. Alhamdulillah ghasiira. Wa wajjahtu panjang-panjang. Subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduka habis. Auzubillahi minasyaiton. Maka dia wajib membaca Fatihah seukuran masa yang telah dia gunakan untuk membaca yang sunnah tadi. Kan? Ha. Allah wa kabirah sunnah wajah tu sunnah subhanallah semua sunnah ha, katakanlah dia, sama ada ukuran masa ataupun ukuran ayat lah. kalau nak ukur ayat dia payah sikit ukur masa agak-agak mungkin 10 saat dia apa 10 saat ke 15 saat dia telah melalaikan waktu baca fatiha dia sepatutnya dia wajib baca fatiha setelah dia masbub Imam dah amin lah waladha alina amin masa masuk, -masuk? layan baca apa doa iftitah semua ha, jadi jadi tiba-tiba memang -tiba rukuk maka dia kena membaca juga surah fatiha seukuran masa yang dia gunakan tadi untuk membaca yang sunat dan dia juga diberi perusahaan tiga rukun panjang hmm. dia kena baca fatihah dan juga bila kalau habis habislah kalau tak habis imam rukuk dia kena empat ayat tambah dia kena habiskan fatihah sebab dia dah dia dah apa? dia dah gunakan masa untuk baca fatihah untuk baca empat ayat 2 ayat bila imam dah rukuk dia kena habiskan fatihah tak tak mesti habislah kalau fikir habis kot dia tak semestinya habis yang penting masa yang digunakan untuk membaca yang sunat maka dia kena baca Fatihah sebanyak tu. Kalau habis-habislah, kalau tak habis tak habis. Tapi masalahnya siapa boleh ukur? Ha, itu masalah dia. Tapi secara secara apa? Secara lambanglah kita ambil maknanya kalau kita dah kita dah apa? Dah baca kita sampai habis tu maknanya sempatlah sampai ukuran ni al tu dengan Fatihah tu hampir-hampir lebih ruanglah. Saya tak kira pula Al-Fatihah ada berapa huruf yang saya tahu saya fatihah, adalah fatihah 155 tanpa Tashidid yang 157 kalau Bersih tersidid. itu Surah fatihah. kalau yang doa iftitah tu Wallahualam pun tak kira lagi <laughs> tapi agak agaklah masa yang kita gunakan tu untuk membaca doa iftitah ataupun tak Allah berkabirah ataupun doa-doa yang lain maka bila imam rukuk ha, kita kena gunakan masa yang kita lalaikan tadi untuk baca fatihah tak sempurna pun tak apa tapi yang penting masa tadi di, digunakan dan diberi boleh tiga rusak ataupun dia lalai dia masbub dia masuk-masuk imam dah baca surah dah pastu dia takbir terus menung mengelamun katalah 10 saat dia mengelamun dia juga imam rokok maka dia kena baca fatihah 10 saat tak kira habis-habislah tak habis tak apalah tapi yang penting 10 saat yang dia mengalamun tadi, yang sepatutnya dia baca fatihah, dia mengalamun. Maka bila imam rukuk, dia kena baca 10 saat fatihah. Habis, habis, tak habis, rukuk. Dan dia juga diberi rosah 3 rukun banyak. Now... Okey. Kalau kita, solat yang srilah yang yang kita tak tahu sekarang ni. Kita masuk di pertengahan solat kan. Maka kita terus baca Fatihah. Kalau kita tak habis teruslah. Terus kita rukuk ikut imam. Ha, kalau yang kita tahu, yang kita dengar tu kan kita disunatkan baca fatihah selepas amin jadi kita tahulah, maknanya kalau kita masuk semayang tu sebelum amin ataupun bau-bau je habis amin kita pun masuk, maknanya kita dengan mak umur lain ni samalah kena baca fatihah kan, dia orang baca fatihah depan amin, ha, tapi kalau solat solat siri, zuhur dan asar kita tak tahu kan, kita masuk, imam dah tengah-tengah, kita tak tahu dia dah lama ke, baru kejap ke kita baca, terus baca fatihah, jangan baca Jangan baca cerita apa semua Kalau baca juga cerita semua Sekejap lagi imam rukuk Kena gunakan lah Masa yang kita baca cerita tadi Sebab clear-clear kita masbuk Jelas kita masbuk kan ha, Kecuali kalau kita bertakbir bersama imam juga Tiba-tiba kita ha, Bila takbir bersama imam mana, Muafiq lah Tiba-tiba kita baca cerita Tiba-tiba imam Tak tahu lah. imam tu nak cepat Dia baca fatiyah Dia tunggu rukuk Jadi kita diberi Maknanya kita anggap imam tu cepat lah ha, Diberi beri ruksah juga Tiga rukun panjang Okey. Yang, yang tidak diberi rukhsah itu hanya yang tidak ada keuzuran. Yang tidak ada yang terlupa bunuzur, tergagap bunuzur, mengelamun bunuzur, membaca sunat-sunat bunuzur, -sunat semua tu uzur. Jadi kalau kita dalam masuk je sembang bila kita kita dah tertinggal lambat di boleh imam terus baca Fatihah nah tak payah nak baca yang yang ni sebab Fatihah tu wajib yang lain tu doa ihtita tu sunat Yang ketiga makmum hendaklah mengetahui perpindahan imam dari satu rukun ke satu rukun sama ada dengan melihatnya atau melihat sesetengah daripada saf atau mendengar ...mubalikh iaitu mukabbir. Mubalikh atau mukabir lah. Allahu Akbar. Allahu <Sessizuk> Akbar. <Sessizuk> kan ada kan masjid-masjid mana? Cuma honok dia. Padahal mic tu memang clear dengar kan. Dia nak juga mubalikh. <Sessizuk> macam hmm taklah apa-apa kita tak perlu tak perlu tak perlu tak perlu tak perlu tak apalah. Itu tak apa tapi happy <laughs> apa pun sebab dia buat macam tu. <laughs> eh, sekali sekali jalan jelah teruskanlah. Teruslah dengar, juga, M dengar Makmum dah dengar imam tapi membalik tu memang duduk <laughs> dia. Lepas main cakap ada eh tak payahlah. Kita Kita dengar. <laughs> dia tujuan dia supaya yang meluatmu yang zaman-zaman dulu mana ada mikrofon kan bila kita imam tu jemaah panjang bau besar banyak kan imam ni suara tak sampai ke belakang jadi mukabbir tolong sampaikan suara imam ke belakang ada mukabbir tak semestinya yang depan yang tengah pun boleh ni juga yang nak Allahu akhla. lepas tu sami Allah, Allah, Nabi, Allah rabbana, walakal, dan bila rabbana wa dalam beras Syafi'i jahil Mazar Syafi'i, imam-imam Imam Ramli kata, siapa mukabbir, bila imam Sami'Allah al-Hamidah, dia kata, Rabbana lakalham, itu jahil. Sebab dalam Mazar Syafi'i, Sami'Allah al-Hamidah, ma'amun pun Sami'Allah al-Iman al-Hamidah. Ha, itu berlaku di USJ 19 itu siapa yang betulnya. First time saya dengar, yang lain semua, tak tahu ada mazal lain kot. Kan cakap cahil, <laughs> marah ni. Mazal lain lah tu, Mazar Syafi'i. Makmum pun sama Allah Nabi dah juga. Muka bir tak muka oh, Ada dua. Jahil itu adalah ada dua. Yang pertama tidak mengetahui sesuatu perkara, itu jahil. Satu campur satu apa? Tak tahu, itu jahil. Yang kedua mengetahui sesuatu perkara tetapi pengetahuan itu salah. Satu campur satu apa? Tiga. Itu jahil juga. Dia tahu. Dia ada jawapan, tapi jawapan dia salah. Itu pun penjahil, jadi muraqab. Ha. Cukup tak ada lah. Almarhumanakan ada ya? Tak hebat. Cukup hanya mukabir, cukup Sami Allah ini imam? Sami Allah al-Muhammadiyah. Mukabir mubalipun. Sami Allah Al ini Cukup. Badan Al-Kelham tu siri Itu mazat Syafiq ya. Mazat lain hampa banyak pasal ya. Subhanallah kalau imam tu Kunut batal lah semayang. Kalau dia jerit kunut. Batal semayang tu. Dia kan nak tegur subhanallah. Tak ada kataan lain. Oi kunut. Yang keempat. Yang ketiga tadi maknanya makmum nampak. Lah. Dia tak boleh nanti kalau ha, macam sebabnya punya perempuan kan. Dia ada sebab tu dijarangkan jarangkan ni supaya perempuan, jemaah perempuan tu nampak. Dia tak boleh tutup semua, tak nampak apa. Tapi selagi dengar okey lagi. Atau kan dia kata kan. Kat sini hilaf ada yang kata tak boleh. Saya pening kepada dia. Sebab di sini kita atau. Sama ada dengan melihatnya satu. Atau Atau kan pilihan Melihat sesengah daripada sah ialah ada imam tak nampak imam lah Sah penuh kan Imam pendek kan? Yang ketiga Atau Mendengar mubalif Yang ni wang, Sorry imam lah Mikrofon tu okay, Sekarang-sekan mubalif tu Jadi ketiga-tiga ni ada Maknanya Sah lah, makmum itu mana dia mengetahui perpindahan ilmu tu sama ada melalui penglihatan atau pendengaran okey tapi kelas main ikut TV boleh semayam yang ikut TV hmm. tengok imam untuk kat TV semayam eh tengok imam kat TV ini tidak ada syarat dia jarak nendira syaratnya jarak dia tak boleh, depannya ada hukum jarak nanti Sebab ada orang tanya tu, ada pernah tanya usah tau kalau kita tengok live sembahyang teralui kat Mekah, kita pun duduk kat rumah depan TV, ikut sekali <laughs> dia ada jarak dia nanti yang keempat, hendaklah jarak tempat antara makmum dan imam tidak terlalu jauh ini sekiranya keduanya-duanya sembahyang di luar masjid jika sembahyang didirikan dalam masjid, maka ikutan makmum itu sah walau sejauh mana sekalipun jarak antara keduanya atau dihalang oleh binaan-binaan yang terbuka ada bilik lah, ada ruang lah, tapi dengan syarat ruang tu terbuka boleh berjalan pergi menuju imam, sah tapi kalau ruang tu tertutup dan tak boleh nak berjalan nak pergi ke, ke tempat imam, terpaksa konar membelok ha, itu tak boleh walaupun ada tiang ke ada ada tembok kan tapi kat situ masa tepi itu ke tengah ke ada ruang masih boleh lagi kalau berjalan tu tembus pergi imam kan boleh tapi kalau tutup, tutup terus dan tak boleh nak pergi ke tempat imam nak pergi kena konar dulu keluar ah ha, itu tak boleh itu dah hangat macam terpisah walaupun dia nanti di dalam surah walaupun didengarlah didengar imam suara imam pun tapi bila dia terputus tu nanti Ha, itu tak boleh lah dia, dia dia dengan imam tu dah, dah tak tak sambung menyambung so banyak lah masjid kan besar tu, waktu renovate pelan ni, pelan ni, renovate depan pula renovate belakang, sekarang sekali dah macam macam-macam macam bilik dalam tu, terus lagi semuanya terbuka boleh menuju ke arah imam okay, tapi kalau ada jenis pembok tu macam ni macam ni, kan, makmum tengah-tengah dah lama, ha, tak boleh maknanya dia nak pergi ke imam dia terpaksa terpaksa kan dia terpaksa berjalan berjalan normal lah bukan berjalan ok dia terpaksa menoleh untuk menuju ke imam itu tak boleh dia mesti ada ruang yang boleh menuju ke imam itu saya dianggap tidak terpisah tingkat pun depan kena buka depan kalau dua tingkat dua mesti ada ruang boleh nampak dan juga apa ni uh, kalau tertutup terus tak boleh hmm? Tertutup jangan dia, dia nampak lah kan Maksudnya maksudnya ada ruang yang terbuka maknanya dia kalau dia berjalan tu terjun jatuh juga atas yang jumpa imam tak boleh lah tu <laughs> Di mana di kalau di atas tutup tu tak nampak apa, -apa dah kan memang jenis betul-betul ha, atas ni tak ada apa pun kalau ada pun tangga di belakang terpaksa konar kan ha, dia kenal di pesan je orang buka orang tingkat atas tu kan dia buka sama ada satu je ke ya, ada ruang Manda kalau berjalan terkejut, <laughs> jumpa imam je ha. kat okay. jika kedua-duanya bersemayan di luar masjid atau imam dalam masjid dan makmum di luarnya maka disyaratkan jarak antara keduanya tidak terlalu jauh ok berapa jarak dia? nanti dia bahas yang pertama ukuran jarak, sekiranya imam dan makmum berada di kawasan lapang seperti padang yang luas, maka disyaratkan jarak antara keduanya itu tidak melebihi 300 hasta Hashimi, maknanya orang, -orang yang bambang-bambang Hashim punya tangan itu hasta ataupun dalam ukuran kita lebih kurang 150 meter biasa kan istimah-istimah jur jur dia kadang-kadang ada tiba ada apa ada sungai pulak depan tu longkang kawasan yang tak sesuai ada pokok-pokok berluka jadi terputus sah tu jadi dia boleh sah selagi dia tak melebihi 150 lebih kurang 150 meter ataupun 300 hasta itu di kawasan lapang kalau dalam masjid masjid tu besar jarak antara imam dengan pintu masjid tu 10km kan imam duduk kat pintu makmum duduk kat pintu, imam duduk kat depan sana pun sah lagi, itu kalau dalam masjid dalam bangunan, dua-dua dalam bangunan kat mana-mana pun sah tapi pahalanya pahala jemaah tak dapat lah mesti jauh sangat itu dah kisah sahaja, tapi kalau di kawasan lapang imam kawasan lapang, makmum kawasan lapang maknanya jarak antara makmum dengan sah yang terakhir tu Ataupun katalah Mimam seorang kat depan tu. Mimam sah pertama tu. 300 hasta. Okay, Lebih 300 hasta. Tak sah. Ataupun. Uh, ada sah tu terputus kan. Sah tu 1, 2, 3, 4, 5, 10. Okey. Tiba sah yang ke-11. Terputus ada longkang, ada sungai ke apa. Uh, sah yang seterusnya. Ada kurang dari 300 hasta. Sah. Lebih 300 hasta tak sah. Itu dia lapangan. Jika kedua-dua berada dalam dua binaan yang berasingan, <coughs> seperti dalam dua buah rumah atau rumah dan satu ruang dalam binaan yang lain, bilik misalnya, maka saf antara salah satu daripada dua binaan tersebut wajib bersambung dengan yang lain. Syarat tambahan kepada syarat yang telah dinyatakan. Ini sekiranya binaan imam itu membelok ke kanan atau ke kiri daripada tempat berdirinya imam makmum mana dia tak boleh dia tadi lah sesi kat dia tak boleh mana dia makmum nak pergi ke tempat imam tempat sebelah tak boleh jadi dia kena ada <coughs> dia kena ada satu lubang dan juga dengan di tengah-tengah tu -tengah kena ada penyambung misalnya <coughs> ada ruang sikit je tu ha, ada boleh berdiri kalau saf tu dia di seorang kedua dua tu ni sambung lagi Allahu Akbar. Hmm. Hmm. Kalau yang saya sepaham saya ruang itu sebenarnya tertutup dan tidak ada jalan untuk menuju ke imam. Tak boleh. Walaupun ada skrin TV sekalipun. Bisa terus lah. Macam ha? mana? mana? Tapi antara makmur yang bawa basement dan imam kat atas. Makmur kat basement. Tak ada antara jem... atas dan bawah tu tak ada ruang kawasan. Tak ada? Kena konar lah. guna mana nak pergi menuju ke imam kena konar lah. Ha, tak boleh lah. Ada yang buat? Ada yang buat? Ada yang buat? Baik. Na solat dia. Tak tahu. Wallahu alam. <San> <San> Dua binaan tersebut wajib bersambung dengan yang lain. Jika kedua-duanya berada dalam dua binaan yang berasingan. Jika kedua-duanya berada dalam dua binaan yang berasingan. Dia kita Yang penting kita faham apa yang kitab itu terangkan kan. Kalau saya bagi yang yang saya punya ini pun. Nanti bila kau balik baca kat sini tak faham yang ni pun tak guna juga. Jadi sekarang kita belajar kitab ini kita kena faham apa dia kata seperti tadi dia kata tadi tak betul kita kena bukan tak betul maknanya saya kena check tadi, sebab pen saya tahu yang atas kebenaran pertama tu ini lain 4 mu'ain lain jadi yang ni pula dari segi jatuh dia kata jika kedua-duanya berada dalam dua binaan kedua-duanya tu siapa imam dan makmum berada dalam dua binaan <tuh> maksudnya Imam satu binaan, makmum satu binaan. Mana imam dan makmum sebagai makmum dalam satu binaan, sebagai makmum yang lagi dalam binaan yang lain. Masuk binaan tu apa? Rumah-rumah teres belas belah. Rumah teres belas belah. Huh? Itu boleh kita bagi contoh. Huh. Seperti dalam dua buah rumah, rumah ni, rumah sebelah ni, pisah ke bercantum tak je lah, dua buah rumah lah. Jadi kita, kita, kita anggap lah kita ada dua kemungkinan dua buah rumah mungkin rumah terus bercantum. Walau rumah sebiji-sebiji, kan, tak bercantum. Okay. Ada dua kemungkinan guys situ. Atau rumah dan satu ruang dalam binaan yang lain. Atau satu, satu atau rumah dan satu ruang dalam binaan yang lain bilik eh dalam rumah okey maka saf antara salah satu daripada dua binaan tersebut wajib bersambung dengan yang lain maknanya kena ada satu salah satu daripada saf-saf semua bersambung dengan saf yang di binaan yang satu lagi kalau tak sambung tak boleh ya hmm Hmm. itu kena kalau ru ada ruang nampak itu tak apa dia jangan ada ruang tertutup ya, ruang tertutup dah tentulah atas dan bawah tak ada yang bersambung kan. <laughs> ha, kalau atas, tingkat atas tingkat bawah kena ada satu ruang yang terbuka untuk yang makmum di atas nampak iman di bawah tidak tak lah saya pernah tengok kalau imam di atas makmum di bawah pula ada masjid semayang di atas, imam di atas makmum di bawah ha? ha? masjid Buhari betul-betul tingkat bawah semayang di bawah dan ada ada tak nampak lah imam kat atas tu Allah ma'alam nanti saya tanya <laughs> saya <coughs> Jadi imam paling bawah dan makmum 2, 3, 3, kena ada ruang dua ke tiga ke ada ruang bagi nampak imam tu. Walaupun dia tak nampak lah pasal di, di belakang tapi ada ruang tu maknanya makmum yang depan tu nampak lah imam di bawah. Tak sebetulnya yang belakang memang tak nampak pun kan. Yang de, makmum yang depan, depan tu tingkat 3 misalnya dia nampak lah imam di bawah tu. Itu ha, dah cukup lah. Dia tertutup, semua tertutup, tingkat dua tertutup, tak nampak langsung. Itu maknanya binatang yang terpisah dan tak ada sah bersambung, tak sah. Ikut ni lah, Allahumma'alam lah, dia mazhab pun tak tahu. Ibu. Imam, imam bawah lah. Imam atas. Makmum bawah. Tapi ada ruang macam mana kalau imam di atas ruang atas tu nak terbuka bagi nama-nama, jatuh lah imam <laughs> oh oh dia ada ruang tepi tertangga naik atas nampak lah imam dia speaker je tapi ada ruang untuk naik ke imam lah ke de di depan hmm, boleh eh? Kalau ada ruang untuk menuju ke imam, di depan. Eh, Maksudnya tak perlu belok lah. Maksudnya kalau dia berjalan naik tangga tu sampai ke imam kan lah, boleh. Dia yang tak boleh tu kalau belok. Ikut dalam sini. Tapi saya pernah tanya, suatu ustaz dia kata tak. Walaupun atas tu tertutup tapi kalau masih ada ruang di belakang tangga untuk naik pun boleh. Jadi termasuklah bawah tadi kalau ada tangga untuk naik ke atas. Ya, ikut dalam buku ni Dia dalam buku ni saya, saya sampaikan apa yang disa, dimaksudkan dalam buku ni lah tapi apa yang berlaku di luar tu nanti ada pendapat pendapat yang lain juga seperti, seperti yang berlakulah di sini kan seperti sebahagian tempat yang dinyatakan oleh kawan-kawan kita ni sebagian jemaat berlaku imam tu di atas makmum di bawah Sebagai di bawah dan tidak ada ruang pun nak nampak imam kau di atas semua belakang tu ada tanggalah kan itu setengah menapak kata sah walaupun kalau sekiranya dia nak berjalan menuju Mount Tabasa patah balik tiba-tiba sekunar membelok kalau tapi dia ikut dalam buku ni tak boleh Allah alam <laughs> saya pun bukan mufti nak nak nak, <coughs> nak bagi fatwa ni <coughs> saya tanya dah tambah tanya benda ni dia kata sah Allah alam tapi kita belajar buku ni kata tak boleh kan apa tu naik buku ni kan dia macam mana Yang kelima, ah, yang ketiga Roman. Jika imam berada dalam masjid dan sesetengah makmum berada di luarnya, maka disyaratkan jarak antara hujung masjid dengan makmum pertama yang berdiri di luar masjid, yang, yang berdiri di sehadapan tidak melebihi 300 hasta Hashimi. Surau ni kan penuh. Jadi ramai orang, orang datang. Terus bahagian tu nak, nak semayang depan tu Air penuh kan Tak boleh Undur belakang lagi Undur belakang lagi Dengan syarat Tidak melebihi Tiga, tiga ratus hasta sah Antara jarak hujung masjid tu lah, Maknanya kan ada saf Saf makmum yang terakhir itu ke Di hujung masjid tu lah Hujung surau ni Lepas tu saf yang seterusnya pula Pasal dah penuh Nak buat kat luar tu Nak buat terus belakang tu tak boleh Ada air ke apa Terpaksa buat jauh Sambung jauh. Maknanya ti, syarat dia mesti tidak lebih daripada 300 hasta. Kalau lebih 300 hasta, tunggu sabar buat sembahyam jemaah baru. <laughs> Yang kelima, makmum adalah berniat bersembahyam berjemaah atau mengikut imam. Jadi kalau makmum itu tak niat sembahyam, tak niat makmum, tak niat apa ni ...untuk menjadi makmur untuk mengikut imam... ...maka tak sah semayang dia kalau dia ikut imam juga... ...dari segi perbuatan. Niat tersebut disyaratkan ketika takbiratul ikhram. Sekiranya niat mengikut imam tidak diniatkan... ...tetapi dia masih mengikut perpindahan dan perbuatan imam... ...maka semayangnya batal. Ini sekiranya dia menunggu... ...untuk mengikut perpindahan dan perbuatan imam... ...dalam jarak masa yang lama... ...antara satu-satu rukun berdasarkan palangan umum. Jika ikutannya itu bersamaan dengan imam tanpa berniat begitu... ...ataupun jarak masa dia menunggu imam adalah singkat... maka semuanya tidak batal. Nampak tak? Ini berlaku kalau dia mufarakah tapi masih lagi nak ikut imam. Maka dia tak boleh tunggu. Yang memang membatalkan itu tunggu. Dia kalau dah mufarakah, misalnya adalah sebab-sebab kan... Mufarakah. Lepas tu tak nak tunjuk kata dia ni mufarakah. Nak jaga konoilak fitnah. Tapi dia tak boleh tunggu imam. Ha, maknanya berlakon lah. Bukan berlakon maknanya bacalah surah panjang-panjang. Dan bacalah doa ru rukun tu sepuluh kali ke. Maknanya lebih kurang kebetulan pergerakan dia sama dengan imam. Kebetulan. Buat-buat macam kebetulan pergerakan ni sama dengan itu tak apa. Tapi dia tunggu kan. Lepas dia baca tu, dia tunggu imam. Pada hari dia niat farakah ni. Atau dia tak ikut imam. Daripada awal lagi ni tak ikut imam. Lepas dia tunggu je marikot tanpa berbaca apa-apa. Dan tunggu dia lama, batal semayang dia. Jadi yang membatalkan tu bukan kerana pergerakan sama dengan imam. Yang membatalkan tu, menunggu imam tanpa berbuat apa-apa. Padahal dia tanya untuk... Ikut imam. Atau dia pun dah ikut imam. Lepas tu dia mufaraqah. Manakala imam pula tidak wajib berniat menjadi imam. Bahkan disunatkan sahaja untuk mendapat kelebihan berjemaah. Jadi imam pula taknya imam. Bugilah dia. Tapi makmum punya semayang sah. Dia punya semayang pun sah. Cuma makmum dapat pahala berjemaah. Dia tak dapat pahala jemaah. Jika dia tidak berniat semenikian maka dia tidak mendapat apa-apa kelebihan daripada berjemaah kerana ganjaran amal bagi sesama itu adalah bergantung kepada niatnya Rasulullah SAW setelah bersabda sesungguhnya amal-amal itu adalah dengan niat dan bagi setiap orang itu mengikut apa yang dia niatkan Bukhari Muslim Kita belajar dalam hari 40 Mahmum akan memperolehi Fadilat Semahyang berjemaah selagi imam belum memberi salam mendapat takbiratul ihram bersama imam adalah satu kelebihan ia berhasil dengan melakukan takbiratul ihram sebaik saja imam berbuat demikian makmum akan memulakan rakaat bersama dengan imam jika dia sempat rukuk bersamanya jika tidak maka luputlah rakaat tersebut dan dia hendaklah menggantinya jadi yang terbaik itu imam Allahu akbar Huruf Ra, selesai imam sebut huruf Ra, kita pun, Hamzah kita bermula. Allahu Akbar. Kalau imam masih lagi Allahu Akbar, kita dah Allah juga batal. Tak sah. Takbiratul ihram tidak boleh sama dengan imam. Sebenarnya siapa bertakbiratul ihram serentak dengan imam, batal. Batal takbiratul ihram. kena takbir sekali lagi. Tak sah. Dia mesti selepas huruf Ra Allahu Akbar Ra tu kan Setelah itu Imam sebut Bar Ra terakhir Baru boleh muamum Sebut Allahu Akbar Kalau serentak batal Itu dalam Takbiratul Ihram Tapi kalau dalam rukun-rukun lain Misalnya rukuk sama-sama serentak Sujud sama-sama serentak Umakruh hukum dia Yang terbaik ni Imam dah rukuk Baru kita rukuk dan kalau kita tinggal satu rukun haram, tinggalkan dua rukun batal. Begitu juga dengan mendahului imam. Mendahului imam satu rukun pun haram, tapi sah, cuma tak batal. Kalau mendahului dua rukun batal. Imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk dah. Itu boleh haram, tapi masih sah lagi semainya. Tapi kalau imam uh, imam tak rukuk, uh, imam berdiri, dia rukuk, dia i'tidal matah sebenarnya dan juga disunahkan juga membaca surah uh, rukun qauli selepas imam jangan serentak dengan imam macam imam habis baca Fatihah bagi kita baca lah tapi kalau kita nak ikut imam sama-sama baca fatihah pun boleh. Nak baca surah fatihah sebelum imam baca fatihah pun boleh. Tapi disunahkan, diulangi. Kalau, kalau kita dah baca fatihah, kadang-kadang terlupa kan. Kita baca fatihah pun dah baca. Eh, lemak imam tapi baca fatihah lagi. Dan setelah amin tu, disunahkan ulang balik fatihah. Disunahkan. Tak ulang tak apa. Ada setengah orang ada sama-sama dengan imam baca fatihah. Boleh? Boleh? Tak. Sebab dia mengulanginya setelah imam baca fathiyah. Kalau ayah pen dah baca. Ha? Dia, dia dapat mungkin dapat pahala dia segitu tapi dia tak dapat pahala mendengar bacaan imam. Ha, dia sunnahkan mendengar bacaan imam. Ada. Sebab itu makmum boleh duduk diam. Ha, makmum boleh duduk diam. Bukan dia duduk diam sebenarnya dia sedang mendengar bacaan imam. Waz, wa iza quri'al Quran fastami'u wa ansitu. Dika dibaca Quran fastami'u <laughs> Dengarlah wa ansitu dan diam. Ah, kalau dia pergi sesama baca, mana dia dia tak diamlah. Ya, ayat tu kata untuk untuk sembang dan ayat tengah ulama kata ayat tu untuk khutbah. Jadi kita kena Fatihah tu wajib baca Fatihah lepas tu dengar Imazab Syafi'i, imazab lain. Lain lah. Ha, ada soalan. Lepas ni, insyaAllah minggu depan. Semayang, jama' kasar. Panjang lagi sebenarnya bab bab jemaah ni. Nak baca foto mu'in sekarang pun tak sempat ni. Eh. Kita baca foto mu'in minggu depan, insya Allah. Dia lebih detail lagi. sepatutnya dia berada di staff yang tu sendirilah di belakang tetapi sekiranya dia dah berada di situ maka kita tidak boleh apa? menarik dia menolak dia, meletak dia di belakang dan kita huh. oh ruang sempit lah ada tempat Asal dia tak jadi ke depan? jadi kau pun belakang ni mau Batu dia dia belakang dia, dia ambil tempat kau. Memang tak ada ruang ni. Eh besar mana tempat dia? Oh. Oh, kira sangat. Jadi memang kalau dalam keadaan darurat-darurat, ha itu lah Maknanya tak perlu ikut eh, mana kalau imam tiga cluster tu kan. Kalau dalam keadaan darurat nanti tempat sempit boleh duduk tepi dua orang seorang dua orang kalau tak boleh pandang-pandai jelah yang penting makmum tak melebihi imam tak dapat nak buat satu saf yang, yang macam muat dahnya tiga kalau buat yang standard mungkin tiga orang dia boleh buat satu imam dua makmum tapi kalau ada empat orang yang yang ketiga tu yang keempat tu terpaksa duduk di tempat-tempat yang lain yang penting dia tak melebihi imam okay, boleh tapi tapi dia apa, macam mengganggu orang semayang tu haram Ha. Lah. Dia ada cara dia. Dia kata dialah yang pergi sebab nak kena tolak orang lain pula. Tapi itulah kita kita belajar kaedah kuliah. Bila kadang keadaan darurat pun kita apply lah. Yang maknanya yang penting di situ makmum tidak melebihi tumit imam tumit mamun tidak boleh tumit imam jadi duduk belakang sikit sah tu jadi macam tarabur sikit kan tak isah kalau darurat macam mana Nabi dia tak tahu kalau kita lah kita mungkin tunggulah tunggu selesai orang tu habis dulu lepas tu kita nah, tapi mungkin tengoklah kalau waktu dah nak habis ke apa ke dia nak juga dapat pahala berjemaah kan Allah Alam boleh belah tak salah. Ada lagi soalan? Macam ni, masa dia macam ni. Uh, imam baca laju. Kita baca Fatihah, dia tak habis lagi. Imam rukuk dia tak habis baca Fatihah. Ini syaratnya imam laju. Eh? kalau keadaan mana ada uzur lah bila imam laju tu berarti ada uzur ataupun dia imam tak laju pun dia terlupa mengelamun ke tiba imam rukuk bawa lemak tak baca patiah lagi itu pun uzur juga maksud dia beri rukusah tiga rukun panjang tu okey. imam rukuk dia baca patiah imam etidal dia teruskan baca patiah imam sujud sujud dia baca patiah lagi imam duduk di antara dua sujud dia baca patiah lagi imam sujud kedua itu dah last maknanya sebelum imam angkat kepala daripada sujud kedua dia mesti rukuk kejarlah rukuk, judul, sujud ha, cepat-cepat sikit ha? apa dia? angkat ke berapa-berapa pun boleh ok, katakanlah tak habis juga, imam dah nak dah angkat kepala tak habis juga, baca fatihah, maka diam diam kalau imam tu misalnya lelakat selepas tu berdiri mandiri lah ya? tunggu tak payah rukuh tak payah duduk ya, tunggu sampai imam berdiri maknanya dia kurang satu rakat janti imam salam kena tambah lagi satu rakat tapi kalau imam daripada suci dari, tadi duduk tahiyat ha, maka dia dia berdiri tadi kan tak habis hatihan ni bau wairul madu imam dah naik ha, senyap lah ha? tu duduk tahiyat kalau dia habiskan fatihah pun dia kena duduk juga tak dianggap fatihah dia pasal apa kalau dia habis fatihah dia kena rukuk kena suju kan? jadi dia terus duduk sihat kalau kelaiman itu duduk dahiat dan kelaiman beri dia duduk tunggu je lah dan nanti dia kena tambah satu rakan bila imam salam faham? tak boleh habis tak itu masbuk nama ni. Semalam kita rukuh tak berfikir atau lah. apa? Tadi tak berfikir itu masuk. Dia masalah ni kalau kita sempat baca baca ya. Tapi disebabkan Imam laju ataupun kita mengalamun, atau apa kita baca baca baca yang lain sunnah sunnah tu, ha, itu tak boleh tujuh nama ni. Tapi yang tadi pun tengok kalau kita Imam dah baca surah, boleh kita masuk kan? Kita tak boleh kena terus baca Fatihah. Tak boleh baca Allah SWT wajah tu. tak boleh. Kalau baca juga wajah tu. Nanti bila imam rukuk kita kena baca Fatihah juga. Bukan sampai habis lah. Setakat mana yang kita baca tadi. Allah SWT wajah tu. Agak-agak dah apa ke. 15 saat ada. Maka eh, sepai imam rukuk 15 saat tadi kita kena gunakan untuk baca Fatihah habis ke tak habis tu tak penting. Yang penting 15 saat kena baca, -baca. pasal sebab kita telah menggunakan waktu yang sepatutnya kita baca Fatihah tapi kita tak gunakan untuk baca Fatihah, kita baca yang sunat. Kata Fatihah tu wajib. Maka kita didendalah, didenda solahlah dan didenda, lah didenda supaya baca juga Fatihah sekadar waktu, masa yang kita gunakan untuk baca yang sunat tadi, kita kena baca Fatihah. Habis ke tak habis tu terpulanglah agak-agaklah agak-agak kalau kita masa yang kita luang untuk baca doa iftitah dengan takbir-takbir Allahu Akbar tu kalau panjang dan rasa-rasanya sempat satu ha ni kan kena macam sampai habislah. Kalau mungkin rasa ah eh, setengah je kut, ah baca setengahlah, baca setengah masuk rukuk. Dan juga diberi juga rukhsah 3 rukuk panjang. sebaik-baiknya Sebabnya takbir kalau menyebut tu baca Fatihah. Jadi kalau lima rukuk, rukuk dulu, takbir matah macam apa jadi tersusahlah nak agak apa punnya Aku tadi aku lalai apa selama aku agak-agak baca surah yang yang sunat tadi banyak-banyak nak ganti Fatihah kan susah nak agak tu faham ha hmm dan sampai masa terima dengan saya awal hmm dan makmum mengikut imam saya awal kalau dia sempat duduk bersama imam tu, tak awal, duduk. kalau rasa tak sempat kan, dia datang kebis dia dimana imam lagi dia lah, tak payah duduk kalau rasa-rasa sempat duduk sekejap bersama imam pun duduk tapi biasanya orang tak duduk lah. dia, <coughs> dia dia tahu kan tunggu imam itu berdiri dan kita selagi imam assalamualaikum Kum, huruf mim tu terakhir kan selagi imam tak sebut huruf mim terakhir tu kita sempat lagi takbir selesaikan takbiratul ihram kita bar bar kita selesai mim, kum, imam tak sebut lagi dapat akan dapat selap berjemah dapat pahala berjemah tapi tak sama lah dengan pahala yang orang yang mula ikut imam berjemaah daripada awal contohnya dia orang dapat 27 pahala kan mungkin dia punya 7 pahala tu Mas kita 27 juga tapi batu <laughs> Allah ma'alam ni perumpamaan je lah tapi dapat juga lah 27 dia orang kata kalau dua orang perempuan makmum boleh kanan imam depan setapak je hmm. apa lagi ni nak tanya makmum perempuan sebelah makmum lelaki tapi dipisahkan dengan dinding boleh ke? Makmum perempuan sebelah makmum lelaki tapi dipisahkan dengan dinding boleh ke? Kembali kepada kitab tadi maknanya makmum selagi ada dinding tu maknanya boleh ada ruang terbuka pintu ada saya pernah semayang dekat surau tu dia apa ni perempuan belah tepi sebaris sah dia dengan laki tapi ada pintu ada pintu yang terbuka itu bolehlah ya. tapi kalau tutup terus bilik tak ada maknanya terpisahlah antara mak, perempuan dan laki ya itu tak boleh Seperti tadilah lah, jawab. Jemaah lelaki. Kita kan belakang ni. Tirai kan. Belakang tirai perempuan sembayang. Ada saya pergi sembayang tu. Dia, dia lah. Imam. Makmum lelaki kat sini. Makmum perempuan dalam bilik ni. Tapi ada pintu yang terbuka. Ada sembayang sebelah. Itu sah lah tapi. Yang aftalnya perempuan berada ni belakang. Sah tetap sah. Tetapi dari segi iftarnya perempuan tu di belakang. Sebab dia tak dia tak boleh dia, dia tak melanggar syarat. Cuma dia yang iftarnya perempuan berada di belakang lelaki barisan belakang tu yang boleh Abdullah yang sunnah. Tapi kalau perempuan berada sebaris dengan laki tapi dipisahkan dengan dinding tapi mesti syarat dia kena ada ruang yang terbuka. Jadi, kalau tak ada ruang yang terbuka tertutup seolah-olah dia jemaah yang lain tidak ada sah himsambunglah nanti ini tak sah ada lagi soalan ok Pertembungan di antara solat berjemaah atau solat di awal waktu atau solat di masjid. Ketiga, cara Yang pertama tu cara ataupun keadaan solat tersebut. Bersendirian atau berjemaah. Yang kedua, waktu. Awal ataupun akhir, lambat. Yang ketiga, tempat. Masjid atau selain masjid. Yang didahulukan yang pertama, berjemaah. Lebih daripada awal waktu dan tempat. Sekiranya kita tahu akan, akan di dirikan jemaah, tetapi dia lambat dan walaupun bukan di masjid itu kita lebih baik kita ikut yang tu jemaah. Dan dari segi yang, yang kedua itulah sekiranya kita tahu kalau kita semayang awal kita tak dapat masjid. Kalau kita nak dapatkan masjid, kita paksa jalan depan lagi, lebih kurang sejam lagi, baru sampai, baru jumpa masjid. Maka semayang, awal waktu lebih hafdal daripada semayang di masjid. Dan yang terbaiknya, berjemaah awal waktu di masjid. Nanti ada dalam batu main nanti, kau tengok macam-macam. InsyaAllah minggu depan. Berjemaah masjid dengan bilik? Okay. Kita berjemaah dalam bilik? Berjemaah tu maknanya ada jemaah lah. Ada imam, ada mamam lah. Dah bilik? Ah, itu nanti ada perbandingan. Kalau di... Ini Fatah kalau di masjid tadi atau di surau tadi Tidak ada jemaah Lebih afdal semayang di rumah ke bilik ke mana yang ada jemaah Ataupun di surau, di masjid jemaah sikit 2-3 orang Tetapi di rumah 100 orang Lebih baik semayang di rumah berjemaah 100 orang Jemaah yang lebih besar lebih baik daripada jemaah yang kecil Walaupun bukan di masjid Nanti ada nanti masjid ni dengan masjid sebelah masjid sebelah imam dia alim yang sana imam kurang alim masjid ni nanti kalau dia tak hadir akan menyebabkan orang tak datang sebab dia orang berpengaruh maka dia lebih baik sembahyang di situ walaupun sikit jemaahnya nanti panjang pembahasan dia dalam 1 ma'in nanti macam tadi tengok lah kalau jemaah di masjid dia di bilik itu lebih besar sah memang sah lah. Tapi, ada yang soalan dia apa? dapat pahala berjemaah. Tak tak tak tak tak itu pahala lain. Kalau azan dapat pahala lain. Kamat, amalan itu agama kan. Ah, ha, dia lain. Dia dapat pahala berjemaah sajalah. Pahala lain-lain. Mungkin kalau orang tu sembahyang berjemaah di masjid, Makanya dia dapat pahala sembahyang berjemaah, dia dapat 19 pahala semayang di masjid. Ah. Ha. Dan setiap langkah yang dilangkahi itu nanti pergi ke masjid kan, dihapuskan dosa, diberi pahala dan dinaikkan darjat. Dan macam-macam lagi lah pahala di masjid tu kan. Ha. Tetapi nanti sekiranya pak pone uh, pahala pak pone sekiranya jemaah yang di luar masjid tu lebih besar, tetapi jemaah dalam masjid sedikit, uh, tapi dia dapat pahala jemaah yang lebih besar, tapi dia tak dapat pahala yang di masjid. Tapi jemaah tu lebih, pahala dia lebih besarlah. lah. Sebab pahala berjemaah tu lebih besar daripada pahala persembahan di masjid, tapi sikit. Tahu? Hmm. Hmm. Yang penting jemaah tu nanti, tu, tu nombor satu. Hmm. Dan yang kedua, waktu. Yang ketiga baru, tempat. Hmm. Maknanya kita ramai, waktu dah, dah azan, tak lah kita cari masjid. Mungkin kalau kita cari masjid, terlambat satu jam kan, maknanya kita dah terlewat satu jam semayang, daripada semayang semayang Zohor pukul satu setengah, jadi dua setengah kan, semata-mata nak cari masjid, tak perlu kita kalau dah ada ramai, semayanglah di waktu itu, azan saja, cari tempat yang lapang, bersih, kita azan kamat, berjemah di situ tak perlu kita nak cari masjid sekiranya kita dengan mencari masjid tu melambatkan waktu kita, tapi kalau kita masjid depan itu je, tak apa kita pergi masjid Ha. Sebab baik-baik ni di masjidlah 10 minit je kan? Baik lagi masjid. Tapi dia buat di di di di rumah dipilih pun sah juga dapat pada jemaah tapi banyak bahala lain yang tak dapat. Rugi ah, ya. rugi juga. Kalau di masjid buat ada jumaat, tapi kalau di masjid tak ada jemaah ha itu lain cerita. Faham eh? <tuh> Hmm, saya, nak jawab. saya pun emak juga <laughs> um, Ada yang boleh dan yang tak boleh Ada yang boleh dan yang tak boleh Bukan tak boleh apa Maksudnya ada perkara-perkara yang dah Muktamad tu yang mana difatwa oleh Imam Nawawi Ada bertentangan dengan Ghazali Jadi dalam Tapi sekiranya kita mengamalkan juga Apa yang di, difatwa oleh Ghazali Tak ada masalah tapi nanti tak dapatlah Pahala kesunahan tu Contohnya magazi kita yang kita kata disunnahkan buat kuno angkat tangan. Maghazali kata tak sunnah kuno angkat tangan tapi dalam Ihya dia kata baru disunah kurungan jika hadis itu sahih. Dia masih lagi tetap pada ijtihad dia kata dia tak, dia, tak, dia, tak, dia, tak, dia tak nak mengatakan bahawa mengangkat tangan ketika solat itu kuno tu uh, sunnah. Tapi ada perkara-perkara lain -perkara yang saya ikut lah Antara yang tak dua jari Lepas tu dia suruh baca-bacaan Doa Aishitah tu ada tambahan lagi ha, Boleh ikut Dia yang kalau macam menambah tak apa Jangan nanti kalau ada clash dua-dua Dengan yang mutamat ha, Itu kita ambil yang mutamat lah lebih baik Tapi kalau apa yang dianjurkan oleh Mahagazari tu tak ada clash Dengan apa yang mutamat boleh kita pakai Banyak tu dia lagi banyak Sebab dia semayang tasawuf di ni on ni dapat rihial ni. Ini bab ni rahsia solat kan. Dikita boleh rihial ni. Dikeluarkan dibuat satu, satu kitab khusus diterjemahkan. Kitab Salah Memang dalam rihial. Cukup eh? Dan asal, insya Allah, lepas, sembang -sembang insya Allah. Dah asar insya-Allah lepas ah kita sembang-sembang sikit pasal tafsir insya-Allah. Dah boleh dah kita. Belum ah. Mungkin kita tak start lagi lah. Kita start dalam 2-3 minggu lagi tengok. Semua dah beli kita, ni kita start. Tapi kita sembang bincang sikit lah pasal tafsir ni. Ada ilmu-ilmu tambahan tentang kitab-kitab tentang tafsir ni. InsyaAllah. Jadi apa yang baik berita beritahu Allah beritahu kelemahan saya minta ampun benda Allah minta maaf maafkan tuan-tuan. Mula-mula Allah bagi kita faham amalan samayan untuk madris yang kafar madris subhanallah bihamnika ashra wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika subhanallahi rabbika alizzati ma yasifun wa salamun 'alal mursalin alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh